Шість. Це сталося якраз на 400-й день після початку будівництва. Я сидів за своїм столом, не бажаючи дивитися на новий робочий розклад Гіллебоу. Кіт сидів на колінах, голосно моркочучи, хоч я його і не пестив. Чарлі розлігся на стільці, читаючи щось з екрану. Заталенька в телефон. І це була Комодор. Вони тут. Що? Я сказала, що вони тут. Хоч не хоча, щойно з поля колапсару вистрибнув туріанський корабель. «Швидкість 0,8 світлової, гальмування 30G». «Що?» – Мур нахилився над моїм столом. Я шторхнув кота. «Скільки часу перед тим, як ви зможете переслідувати?» – запитав я. «Як тільки ви покладете слухавку?» Я вимкнув зв'язок і підійшов до логістичного комп'ютеру, що був близніком бортового, і мав прямий з ним канал. Поки я порпався з тим, аби видобути з нього дані, Чарлі розбирався з візуальним дисплеєм. Дисплей був голографічним, метр на метр, на півметра глибиною, і був запрограмований показувати позицію САД-138 нашої планети та ще пари трійків скель у системі. Там світилися червоні та зелені цятки, позиції наших і ворожих суден. Комп'ютер повідомив, що мінімальний строк, який потрібен туріанцям, аби скинути швидкість і підійти до планети, складає 11 днів. Звісно, вони максимально прискорюватимуться та згальмуватимуться на всій траєкторії. Але все одно ми могли б їх шльопнуть, як муху на стіні. Тож, як і ми самі, вони змінювали напрями руху і кути прискорення у випадковому порядку. Грунтуючись на декількох сотнях записів ворожої поведінки, комп'ютер міг надати нам таблицю вірогідності. Днів до контакту – 11. Вірогідність – 0,1 мільйона, 15 днів – десятитисячних, 20 днів – 0,3. 25 днів – 0,1, 30 днів – 0,67, 25 днів – 0,82, 40 днів – 0,98, 45 днів – 0,99%, 50 днів – 0,999%. Середня – 28 днів – 9554, 0,5 якщо, звісно, Антополи і її банда веселих піратів не влаштують ліквідацію. Шанси на успіх при цьому складуть, як мені в тому вмачили у Бляшанці, трохи менше, ніж 50 на 50. Неважливо, скільки це займе часу – 28 і 95 сотих днів чи два тижні. Ми, наземні війська, матимемо просто просидіти весь час і прочекати. Якщо Антопол дасть раду, то нам воювати не доведеться, аж поки регулярні частини не змінять нас і ми рушимо до наступного колапсару. «Ще не відійшли!» Мурш зменшив масштаб до максимуму, планета стала розміром з невеликий кавун, а Масарик-2 був зеленою крапкою десь в восьми кавунах з правого боку. Одночасно бачити на екрані обох змоги не було. Поки ми дивилися, менша зелена точка відділилася від корабля і посунула геть від нього. Таємничий другий номер плив поряд. Легенда в нижньому лівому куті вказувала, що це «дрон переслідування». Інші номери в легенді вказували на сам корабель, винищувач планетарної оборони і 14 дронів планетарного захисту. Ці 16 об'єктів ще не були одне від одного досить далеко для того, щоб мати окремі цятки. Кіт терся по щиколоці, я узяв його і погладив. Перекажи, Гілли був скликати загальні збори, треба одразу повідомити всім. Чоловіки і жінки сприйняли новину не дуже добре, і звинувачувати їх в цьому не можна. Ми очікували атаки туріанців значно раніше, а коли вони вирішили не з'являтися, то зародилася думка, що командування ударними силами зробило помилку, і ворог не з'явиться ніколи. Я хотів, аби військо почало серйозні тренування. Майже два роки вони набрали в руки високопотужної зброї, тож я обімкнув їх пальцеві лазери і виписав зі складу гранатомети і ракетні установки. Тренуватися всередині периметру бази ми не могли побоюючись пошкодити зовнішні датчики і кільце захисних лазерів. Тож вимкнули половину кільця гігаватних лазерів і виходили на кілометр за периметр по одній чоті за раз в мене чи Чарлі. Раск чергувала біля екранів раннього попередження. У разі наближення будь-чого вона давала сигнал і чота мала повернутися в периметр раніше, аніж невідоме з'явиться на горизонті, аби у розрахунковий час лазери могли увімкнутися автоматично. Окрім знищення невідомого, вони на додачу підсмажили б за 0,2 секунди. Ми не могли використовувати нічого з обладнання як мішень, але виявлялося, що проблеми в цьому немає. Перший же запуск тахіонної ракети вибив яму довжиною 20, шириною 10 і глибиною 5 метрів, тож завдяки уламкам ми мали досить цілий, розміром від двох людських зростів і менше. Солдати були вправними, значно вправнішими по навичкам обходження з примітивною зброєю в стаз з полі. Найкраще тренування виявилося схожим на стрільбу по тарілочках. Пара бійців, один стоїть за спиною іншого і кидає каміння з різними інтервалами. Той, хто стріляє, має визначити траєкторію і шльопну ціль до того, як вона впаде на поверхню. Координація поглядів з рухами руками була вражаючою. Можливо, Євгенічна Рада була в чомусь права. Більшість з них вибивало 9 із 10 цілям меншим розміру гальки. Старий, без біоінженерного втручання, я вибивав 7 із 10. І це в мене було більше практики, ані у них. Так само краще вони мали справу з оцінкою траєкторії із з гранатометом, що став більш універсальною зброєю, аніж та, що була в минулому. Замість того, щоб стріляти стандартними одномікротоновими зарядами, оператор міг обирати між одно-, двох- і трьох-мікротонових. Для справді близького бою, коли використання лазерів є небезпечним, цівка гранатомету відстібувалася і його можна було зарядити магазином з дробом. З кожним пострілом в бік ворога вилітав рій з тисячі невеликих флешет, що були беззаперечною смертю на п'яти метрах і перетворювалися на безпечну хмарку на шести. Пускова установка тахіонних ракет взагалі не потребувала вмінь як таких. Все, що треба, це перевірити, чи нема нікого позаду при пуску, бо вихлоп був небезпечним в радіусі до кількох метрів. Іншими словами, ви просто наводите на ціль перехрестя прицілу і натискаєте кнопку. Про траєкторію не турбуйтеся. Ракета йшла прямій, а другу космічну швидкість, при якій тіло покидає поверхню, заряд набував менш ніж за секунду. Можливість вийти на поверхню і змінити ландшафт новими іграшками підняли настрій загону. Але ландшафт не дає здачі. Неважливо, наскільки вражаючий є дія зброї, її ефективність залежить від того, що кинуть в бій туріанці. Грецька фаланга справляла серйозне враження, але проти єдиної людини з вогнеметом вистоїла б недовго. Незважаючи на наші вправи, через розтягнення часу не було жодної змоги зрозуміти, який вид озброєння вони мають, бо вони ніколи не чули проста споле. Або вони можуть проказати чарівне слово, і ми зникнемо. Я займався випалюванням скель разом з четвертою чотою, коли отримав виклик від Чарлі з проханням негайно і терміново повернутися. Хеймофа лишив за головою. Ще один. Масштаб голоекрану показував нашу планету, як горошини у п'яти сантиметрах від хрестика, що позначав позицію САД-138. В об'ємі було розкидано 41 червона і зелена крапки. Легенда вказувала, що 41-ша – це Туріанський крейсер. «Ти дзвонив, Антопол?» «Ага», – і передбачаючи наступне питання, він відказав. «Туди і назад сигнали в шоу майже день». Такого ще не бувало, хоча Мур знав це і сам. «Можливо, цей колапсар для них дуже важливий. Скоріше за все». Отже, майже з повною упевненістю можна сказати, що нас очікує бій на поверхні. Навіть якщо Антопол вкладе в копи перший крейсер, з другим вона не матиме і половини шансів. Дронів винищувачів в неї не густо. Не хотів би я зараз бути Антопол. Вона просто це раніше отримує. Не знаю, не знаю. Ми у непоганій формі. Для рядових лишиться, це, Вільям. Він перемикнув масштаб голограми так, щоб вона показувала лише два об'єкта нашу чорну діру і червону точку, яка повільно рухалася. Наступні два тижні ми спостерігали, як гаснуть точки у об'ємі екрану. А якщо знати, коли і куди дивитися, то можна вийти назовні і встигнути своїми очима слідкувати за ходом події яскравим спалахом білого світла, що тмініє через секунду. За цю секунду нова бомба викидає мільйон разів більше потужності за гігаватний лазер. В радіусі півкілометра вона створює температуру, немов, всередині сонця. Сфера зжере будь-що, чого торкнеться. Випромінювання в невеликому просторі здатне підсмажити корабельну електроніку без шансів на ремонт. Два борти, один наш і один ворожий, очевидно спіткала така доля. Вони втратили живлення, тож тихо дрейфували з постійною швидкістю геть із системи. Раніше ми використовували більш потужні нова бомби. Проте дегенеративна матерія, що живила їх у великих кількостях, була нестабільною. Бомби мали тенденцію вибухати всередині кораблів. Чи, видно, туріанці стикнулися з подібною картиною або просто копіювали наші процеси. Вони теж зменшили спорядження нова до менше, аніж сотні кілограм. Та й випускали їх так само, як і ми. Боєголовка, що при наближенні до цілі, розділяється на десяток фрагментів, і лише один з яких несе такий заряд. Можливо, після того, як вони покінчать з Камарілією, винищувачів і дронів Масарика-2, в них ще залишиться пару бомб. Тож є всі шанси, що ми дарма витрачали енергію і час на учбові стрільби. Подумки, я дійшов до того, що можна зібрати 11 людей, завантажитись на кораблик, що схований у нас в стазі з поля. Він запрограмований на повернення на Старгейт. Знову ж подумки, пішов далі, почавши вибирати цих 11. Намагаючись зрозуміти, хто з підлеглих важить для мене більше за інших. Виходило так, що шістьох з них я візьму випадково. І Я відкинув ці міркування. У нас непогані шанси, навіть бляха хороші, навіть проти крейсера з повним озброєнням. Не просто буде йому вкласти нову бомбу в радіус гарантованого нашого знищення. До того ж вони мене закриють за дезертирство. То чого паритися? Настрій значно покращився, коли перший з антополових дронів виніс туріанський крейсер. рахуючи того, що лишили для оборони планети, в неї все ще було 18 дронів і два винищувачі. Тепер вже в декількох світлових годинах кружляли вони у намаганні перехопити другий крейсер, відбиваючись від 15 ворожих дронів. Тур'янський робот так і дістав її. Допоміжні кораблі продовжували атаку, але це вже не те. Один з винищувачів вкупі з трьома дронами виходив з бою на повній швидкості, піднімаючись вище площини екліптики, і його не переслідували. Ми слідкували за ними з хворобливою цікавістю, поки ворог повертав, аби вступити в бій з нами. Винищувач йшов назад до САД-138, аби втікти. Команду ніхто не звинувачував. Ми навіть відправили прощальне повідомлення з побажанням удачі, проте відповіді не отримали. І не дивно, бо люди вже залягли в танки. Але наші слова було записано. Ворогові знадобилося п'ять діб, аби дістатися планети і зручненько вмоститися на стаціонарній орбіті з іншого боку. Ми приготувалися до неминучої першої фази атаки, яка буде з повітря і абсолютно автоматизованою. Їх дрони проти наших лазерів наказав п'ятьом десяткам чоловіків і жінок розміститися в стазисі на той випадок, якщо один з дронів таки прорветься. Красивий жест, не більше. Ворог може просто почекати, поки наші вимкнуть генератор, аби підсмажити їх за мить. Мур висловив дивну думку, на яку я майже пристав. «Ми можемо влаштувати засідку». «Що ти маєш на увазі?» – перепитав. «Це місце і є засідка на 25 кілометрів». «Ні, не міни і то все. Я про базу, власне. Тут, під поверхнею». «А ну? На винищувачі дві нова!» – він махнув в бік стазису, що стояв увімкнений за пару сотень метрів скелі звідси. «Ми можемо перекутити їх сюди, підвести детонатор, а потім усім заховатися в стазісі і чекати». Це було спокусливо. Таким чином я звільнявся від прийняття рішень, віддаючи все в руки випадку. «Я не думаю, що це спрацює, Чарлі». Мої слова його зачепили. «Звісно, спрацює!» Ні, дивись сюди. Аби це сталося, тобі треба кожного туріанця помістити в радіус дії до того, як вони спрацюють. Але ж всі вони сюди не прийдуть, навіть після того, як проб'ють нашу оборону. Особливо, якщо база буде здаватися покинутою. Вони щось підозрюватимуть, тому відправлять розвідку. А коли розвідка деактивує бомби, то ми повернемося туди, звідки почали. Мінус база, пробач. Це ідея, Чарлі, знизав я плечима. Продовжуй міркувати. Я повернув погляд до екрану, в якому ми спостерігали нерівну космічну війну. Логічно було б уявити, що ворог хоче вкласти в копи останнього винищувача в себе над головою перед тим, як братися за нас. Майже все, що ми могли робити, це спостерігати, як червона точка повзе навколо планети, і пробувати рахувати. Скоро пілот вирішить вимкнути дрони, бо ворог поки що не відправив нічого за ним. Я перебрав керування п'ятьма лазерами з нашого захисного кільця. Нічого путнього вони не вдіють, власне. Гігаватний лазер вкачує мільярд кіловат за секунду на відстані сотню метрів. Тисячу км вгору, значить промінь послабиться до 10 кіловат. Може щось пошкодити. Оптичний сенсор, наприклад. Переплутає їм щось. «Ми можемо використати інший винищувач. Чи шість?» «Дрони треба», – відказав я. Звісно, у нас був винищувач і флотяга-пілот до нього. Це буде єдиною надією, якщо вони оточать нас в стазисі. «Інший далеко відлетів». Мурмов на увазі наш борт, що дав дьору. Я зменшив масштаб і побачив в правій частині екрана зелену крапку. Десь шість світлових годин. З ним лишалося два дрони, які йшли заблизько, аби система позначила їх окремо. Одного витратив на перекривання відходу. Більш не прискорюється, але набрав 0,9 світлової. Не допоможе нам нічим, навіть якби і хотів. Йому треба майже місяць гальмувати. Світло надії, яке ніс наш єдиний пілотований бойовий апарат. Дідько. «От тепер почнеться розвага. Попередити людей, аби приготувалися чекати на вихід?» «Ні. Нехай будуть в скафандрах на випадок втрати герметичності. Але, думаю, пройде трохи часу, допоки почнеться наземна атака». Я знову змінив масштаб. Чотири червоні крапки все так само сунули в наш бік. Одягнувши скафандр, я повернувся до кабінету, аби подивитися на фейерверк через монітори. Лазери відпрацювали ідеально. Всі чотири дрони, що напали на нас, були захоплені наведенням і знищені. Всі, крім однієї нова бомби, були знищені за горизонтом. Візуальний горизонт був за 10 кілометрів, але лазери змонтовані на баштах, тож для них він був вдвічі далі. Лиш одна вибухнула в полі зору, випаливши на півколо, яке декілька хвилин світилося діамантово-білим світлом. За годину воно все ще світилося темно-помаранчевим, а зовнішня температура піднялася на 15 градусів, вище абсолютного нуля, від чого сніг розтанув і з'явилася нерівна сіра поверхня. Під час наступної хвилі, яка теж закінчилася за долю секунди, прилетіло вісім дронів, і вже чотири з них здетонували на відстані 10 кілометрів. Від випроміненого тепла температура стрибнула на 300 градусів, піднявшись вищі точки розмерзання води, і я почав турбуватися. Бойові костюми тримали понад тисячу, а от швидкість автоматичних лазерів залежала від низькотемпературних надпроводників. Я запитав у комп'ютера щодо температурних лімітів і отримав наступний текст. 398-734-009-265. Деякі аспекти стосовно пристосованості криогенної зброї для використання у відносно високотемпературних умовах. Інище йшов текст про те, як ми можемо ізолювати зброю, якщо маємо доступ до повністю обладнаної збройної майстерні. Там було сказано, що час відгуку зброї збільшується з підвищенням температури, і над певною межою лазери не зможуть націлитися взагалі але жодним чином не можна передбачити індивідуальну поведінку кожного окремого зразка. Найвищою відміченою температурою була 790 градусів, а найнижчою – 420. Чарлі дивився на монітор. Через костюм голос його звучав глухо. Цього разу 16. Здивований? Одна з небагатьох речей щодо туріанської психології, яка була нам відома, то це обов'язковість щодо чисел, особливо простих і кратних двом. Давай просто сподіватися, що в них немає 32. Я полягався на дані комп'ютера. Він вказав, що поки що крейсер всього запустив 44 дрони, але відомі факти, що іноді у противник мав їх 128. У нас було більше півгодини перед ударом ракет. Я міг би евакуювати всіх до стазису, де вони тимчасово були б у безпеці, на випадок, якщо нова прорветься. В безпеці, але в пастці. Як довго буде холонити кратер, якщо три чи чотири, нехай шістнадцять бомб спрацюють? Ви не можете вічно жити у скафандрах, нехай вони навіть перероблюють все з безкомпромісною ефективністю. Тиждень в скафах майже досить, аби перетворити людину на нікчему. Два тижні – на самогубця. Три в польових умовах не пробував ніхто. Крім оборонної позиції, стази з поле могло стати смертельною пасткою. Поки купол працює, у ворога на руках усі козирі. Єдиним варіантом отримання інформації є висовування голови назовні. Ворог не має брати до рук примітивну зброю, якщо тільки не поспішає. Вони можуть оточити купол лазерами і просто чекати, коли ми вимкнемо пристрій. Іноді кошмарити нас шпурляючи каміння чи стріли. Можна шпурляти у відповідь, але дарма. Звісно, якщо хтось лишиться всередині бази. Інші півгодини перечекати і в стазісі. І якщо ця людина не повернеться, то це означатиме, що з надвору все ще гаряче. Я натис комбінацію кнопок, яка увімкнула загальну частоту для всіх від п'ятого і шолону і вище. Говорить майор Мандела. Ця фраза все ще звучить немов поганий жарт. Я переповів ситуацію і наказав передати рядовим, що будь-хто може перейти до стазису. Я залишусь зовні і прийду їх повідомити, що все пройде добре. Незавдяки благородності, звісно. Я вже краще випоруюсь за наносекунду, аніж повільно помиратиму під сірою баною. Перемкнувся на частоту Чарлі. Ти теж можеш йти, я тут впораюсь сам. Ні, дякую, повільно відповів Мур. Як тільки, так і зразу. Ува, а ну глянь. Крейсер запустив ще одну червону крапку на пару хвилин пізніше інших. Легенда екрана ідентифікувала її як ще один дрон. Це вже цікаво. «Забобонні вирудки, тихо і беземоційно проказав він. Виявилося, що лише одинадцятеро людей погодились приєднатися у стазісі до півсотні тих, кому було наказано там перебувати. Це не мало мене здивувати, але здивувало. Поки об'єкт наближався, ми з Чарлі вдивлялися в монітори, спеціально не звертаючи увагу на голодисплей, мовчки погодившись, що краще нам не знати, коли там лишиться одна хвилина 30 секунд. А потім, як і минулі рази, воно закінчилося до того, як ми зрозуміли, що воно почалося. Екрани засвітилися білим, побрижилися статикою, а ми все ще лишилися живі. Цього разу на горизонті і ближче з'явилося 15 нових дірок – а температура стрибнула так швидко, що останні цифри на табло розмазалися у швидкоплинній зміні. Найвищою виявилась температура у 800, проте згодом почала зменшуватись. Ми ніколи не помічали жодного з дронів. Навіть на ту долю секунди, яка була потрібна лазерам, аби навестися і вистрілити. Але 17 з'явившись на горизонті, маневрував зігзагами немов чманіли, зупинившись прямо у нас над головами. На мить, здалося, він завис, але потім почав знижуватись. Половина лазерів його виявила і повільно стріляла, але жоден не навівся. Вони всі застрягли у попередній позиції. Знизившись, воно заблищало полірованим дзеркалом бортів, в яких відбувалося і біле сяйво кратерів, і дивне миготіння постійного, але безпорадного вогню лазерів. І я почув, як Чарлі глибоко вдихнув, і об'єкт впав так низько, що ви могли б побачити павутину туріанських чисел, виткану на борту та амбразуру на загостреному носі, коли раптом двигун засяяв, і він враз зник. Що за херня? тихо промовив Мур. Підглядаючи, чи не розвідка? Може бути. Отже, нам в нього не поцілити, і вони це знають. Поки лазери не відновляться. Не схоже, що це станеться. Краще б їх доправити до куполу і нам піти. Ми прочекали декілька годин. Температура назовні стабілізувалася на рівні 690 градусів, точка плавлення цинку, пригадалося мені чомусь. Я спробував ручне керування лазерами, але вони все ще були мертвими. «Давно не бачилися», – озвався Чарлі. «Знову вісім». «Гадаю, що...» – почав було відповідати я. «Чекай, це не дрони!» – комп'ютер промаркував усі вісім як десантне судно. «Гадаю, що вони вирішили взяти базу, – вів своєї мізам, – ціленькою. Ну і ще випробувати нову техніку на прийоми. Не сильно вони її ризикують. Завжди можна нам на голову кинути нового». Я викликав бріл і наказав їй узяти всіх, хто в стазісі, і разом із її чотою влаштувати обхід понапівколу з північного сходу до північного заходу. Інша частина війська дивилася за іншим півколом. «Здається, не варто нам всіх відправляти туди», – міркував Мур. «Допоки ми не зрозуміємо, скільки там туріанців». Це було слушно. Залишити резерв, дозволити противнику недооцінити нашу кількість – варіант. Так їх може бути 64 на восьми кораблях, чи 128. Або 256. Хотів би я, щоб наші розвідувальні супутники мали кращу роздільну здатність, але в пристрії розміром з виноградину багато не напхаєш. Я вирішив виділити бріл 70 багнетів для нашої першої лінії оборони, розмістивши їх у окопах, що їх накопано по периметру бази. Всі інші допомоги розміщуються внизу. Якщо стане зрозуміло, що туріанці завдяки чисельності чи технологіям створили непереборну силу, я накажу всім заховатися в полі стазису. З жилих приміщень до нього був прокладений тунель, по якому люди могли безпечно перейти. Ті, що в окопах, мають відходити під вогнем, якщо буде кому відходити після віддання наказу. Я призначив Гіллебоу і Чарлі переглядати за лазерами. Якщо вони запрацюють, то Бріл і її команду буде відкликано. Вмикайте автоматичне наведення, вмощуйтесь зручно і спостерігайте за видовим. Проте застиглі лазери теж можуть бути корисними. Чарлі на моніторі відмітив, куди вони направлені, щоб якщо в поле їх дії потрапить хоч щось, то він чи Гіллибов натиснуть на гачок. Залишалося хвилин двадцять. Бріл пішла з чоловіками і жінками розводити загони по окопах, перекриваючи сектори вогню. Я втрутився і запропонував встановити важче озброєння так, щоб направляти загони ворога під лазери. Нічого не лишалося, окрім очікування. Я попросив Мура точніше визначити рух ворога з тим, аби встановити більш-менш точний відлік, Потім повернувся до столу з планшетом у руках, переглянув схему бріл у намаганні щось покращити. З жалісливим нявканням на коліна стрибнув кіт. Очевидно, він не міг відрізнити одну людину від іншої, коли ми були в скафандрах. Але ж більш ніхто за цим столом не сидів. Я нагнувся, аби погладити його, але кіт зістрибнув геть. Перша лінія, яку я накреслив, прорвала чотири листки паперу. З тих пір, як я займався такою акуратною роботою в скафандрі, пройшло чимало часу. Згадалося, як вони вчили нас контролювати підсилювач рухів. Ми передавали один одному яйця. Замислився, чи лишилися ще на землі яйця. Діаграма виявилася довершеною. Я нічого не міг до неї додати. В голові крутилися стоси теорії. Було досить тактичних порад щодо обходів і оточень та не з тої точки зору. Якщо єдиним кого оточили є ти, то варіантів небагато. Сиди рівно і відбивайся. На концентрацію ворожих сил відповідай швидко, проте лишайся гнучким так, аби ворог не міг виділити сили на атаку периметру з непередбачуваного боку. На повну силу використовуйте підтримку з повітря та космосу. Завжди доречна порада. Тримайте голову донизу, підборіддя доверху і моліться за кавалерію. Тримай позицію і не думай про Д'єн Б'єн Фу, Аламо і битву при Гастінгсі. Ще вісім транспортів відчалило, повідомив Мур. П'ять хвилин до прибуття перших восьми. Отже, вони атакуватимуть двома хвилями, як мінімум двома хвилями. Щоб я робив на місці командира туріанців? Це вже занадто неприродно. Ворогові бракує уяви в тактиці. Вони більше копіюють людські патерни. Перша атака буде за участю тих, кого не шкода. Хвиля камікадзе, аби трохи нас розкачати і оцінити оборону. Друга більш методична, має закінчити справу. Чи навпаки. Перша група закріпиться, а інша перескочить через них, коротким ривком прорве периметр і захопить базу. Чи вони відправили дві хвилі, бо двійка була магічним числом? Чи вони можуть зараз відправити лише вісім транспортів? Це буде кепсько, вважаючи, що транспорти були чималими, в інші рази на борту десантних засобів було від 4 до 128 одиниць. Три хвилини. Я вдивлявся в групу моніторів, на яких було видні різні сектори минного поля. Якщо нам пощастить, вони там і сядуть без застороги чи пролетять достатньо низько, аби заряди здетонували. Я почувався дещо винним, бо сидів у безпеці, в кабінеті, переводячи папір, готуючись віддавати накази. Що ж думали ці 70 агнців до заклання про відсутність з ними їх командира? Потім я згадав, що я почував до капітана Стотта в першій місії, коли він обрав безпечне перебування на орбіті в той час, як ми билися на поверхні. Вибух пригаданої ненависті був таким сильним, що я ледь притимував нудоту. «Гіллобов, ви не могли б дати раду лазерам самостійно?» «Не бачу причин, чому б ні, сер». «Чарлі, ти будеш координувати підрозділи. Справишся так само, як і я». Я відкинув олівець і підвівся. Я нагору. «Сер, я б вам цього не радила». хіба, Вільяме, не будь ідіотом!» «Я не слухаю наказів, я їх відда. Ти десяти секунд не протримаєшся там», – сказав Чарлі. «Ви не такі самі шанси, як і у всіх інших. Ти не чуєш, що я тобі кажу? Вони тебе вб'ють! «Рядові? Нонсенс! Я знаю, що не особливо їм подобаюся, але... Ти що не слухав частоти Чот?» «Ні, бо вони не користуються моєю англійською, коли розмовляють між собою. Вони вважають, що ти туди їх призначив, аби покарати за боягузтво, після того, як ти сказав, що всі, хто хочуть, можуть заховатися під куполом». «А хіба не так, сер?» – перепитала Гілабу. «За для покарання?» «Звісно, ні. Несвідомо. Вони просто були там, коли мені знадобилося. Невже лейтенант Бріл нічого їм не переказала? Або погодилися з ними. «Мені б краще тут!» – закричала Гілебов. На одному з екранів мінних полів з'явився перший ворожий транспорт. Інші – за секунду. Вони прибували з різних напрямів, не турбуючись про рівномірний розподіл шляхів. П'ятеро з північного сходу і лише один з південного сходу. Я передав інформацію Бріл. А ми напогано передбачили їх логіку. Всі приземлились на мінному полі. Один опинився достатньо близько до тихіонної бомби, аби детонувати її. Вибух зачепив корму дивно оптичного судна, перекинув його і вперіщив пробою об ґрунт. Бортові люки відчинилися, а звідти полізли туріанці. Дванадцятеро. Четверо, можливо, лишились всередині. Якщо у всіх по 16, то вони лише трохи нас переважають за кількістю. Це лише у перші хвилі. Ще семеро сіли без інцидентів, і так, в кожному було по 16. Бріл перемістила декілька загонів, аби краще відповідати концентрації ворога. Вони швидко рушили по мінному полю, крокуючи в унісон немов кривоногі роботи з важкими головами, не збиваючись навіть тоді, коли міна розривала когось на шматки, як це сталося з 11 -ма. Коли вони з'явилися на горизонті, стала зрозуміла причина їх очевидячки випадкових курсів. Вони заздалегідь проаналізували напрямки, які створять їм природне прикриття уламками, що їх наробили дрони. Їм вдалося б підійти до бази на пару кілометрів до того, якби ми їх розгледіли без перешкод. І їхні костюми мали прискорювачі рухів, аналогічні нашим, тож ворог легко міг долати кілометр менше, ніж за хвилину. Бріл миттєво віддала наказ про відкриття вогню, скоріше, з необхідності підтримки духу, а не можливості вразити хоч одного з ворогів. Певно, вони й шльопнули декількох? Так відразу і не скажеш. Тахіонні ракети точно справляли враження, вправно перетворюючи каменюки на щебінь. Туріанці відповідали вогнем зі зброї, схожої на наші тахіонні ракети. Можливо, це вони і були? Вони нечасно знаходили ціль, бо ж наші люди знаходились нижче рівня ґрунту, і якщо ракета не поціляла, то відправлялася у вічний політ. Амінь. Вони відкрили рахунок, знищивши один з гігаватних лазерів. Власне, наслідки вибуху, які досягли периметру, змусили мене бажати, аби ми закупалися глибше, ніж на 20 метрів. Гігаватники ніяк не допомогли. Туріанці зараність зрозуміли їх направлення і обійшли по широкому колу. Обурнулося це вдачею, тому що змусило Мура на хвильку відірвати свій зацікавлений погляд від моніторів лазерів. «Що за херня?» «Що таке, Чарлі?» Я свій не відривав. Чекав, коли щось станеться. «Корабель! Крейсер! Він зник!» Я зиркнув на голографічне зображення. Мур був правий. Єдиними червоними точками були ті, що відносилися до десантних засобів. «Куди ж він подівся?» безглуздо запитав я. «Давай перемотаємо!» Він перепрограмував дисплей, аби той показав те, що відбувалося раніше, і зменшив масштаб так, щоб було видно і планету, і кулапсар. З'явився крейсер і три зелені крапки. Наш «Буягус» йшов на ворота лише з двома дронами. А ще йому трохи допомагали закони фізики. Замість того, аби увійти в кулапсар, він обігнув чорну діру по короткій орбіті, дрони набрали 0,99 швидкості світла курсом на ворога. Наша планета знаходилась десь за тисячу світлових секунд від Колапсару, тож Туріанець мав лише 10 секунд, аби виявити і збити обидва дрони. На цій швидкості неможливо, чим вас поцілять – нова бомба чи плівком. Перша ракета дезінтегрувала крейсер, інша на соту долю секунди пізніше йшла на зустріч планеті. Винищувач розминувся з нами на пару сотень кілометрів і гайнув у простір, гальмуючи на максимальних 25 джі. Повернуться за пару місяців. Але туріанці не ловили гав. З обох боків вони підійшли вже на дистанцію ефективного як лазерного, так і гранатометного вогню з обох биків. Гарний шмат скелі міг прихистити їх від лазеру, та ракети чи гранати рвали їх на шматки. Спочатку сили Бріл мали повну перевагу, знаходячись в окопах, де їх можна було поцілити або випадковою, або дуже прицільною гранатою. що їх ворожі солдати кидали вручну на декілька сотень метрів. Наші втратили двох, але здавалося, що ворогу викосили половину від початкового складу. Так сталося, що ландшафт був досить перекопаний, аби основна частина ворожих сил могла вести вогонь через отвори у купах каменю. Бій уповільнився до окремих лазерних дуелей, які іноді посилювались важчим озброєнням. Виколупувати окремі одиниці тахіонками було б нерозумно, бо ж невідомо, скільки ворогів могло прибути за пару хвилин. Щось мені свербіло у голографічному відтворенні. Тепер, коли бій дещо затих, я зрозумів, що саме. Коли другий дрон влупиться в планету на біля світловій швидкості, то якої шкоди їй буде завдано? Я підійшов до комп'ютера і увів питання. Зрозумів, яка енергія виділилася при зіткненні, і потім порівняв з геологічною довідкою з пам'яті машини. В 20 разів більше за самий потужний з зафіксованих землетрусів на землі. На загальній частоті. Всім нагору! Негайно! Далі натиснув кнопку, якою розпочнеться шлюзування і відкривання люків в тунелі з офісу на поверхню. «Якого віл? Вілл? трус! Скільки ж лишилося? Бігом!» Гіллибоу з Чарлі бігли позаду. Кіт сидів на моєму столі, безтурботно вилизуючись. В раціональному імпульсі мені захотілося запхати його в скафандр так само, як його переносили з корабля на базу, але більш ніж пару хвилин йому не витримати. Потім надійшла більш раціональна думка – просто випарувати його пальцевим лазером. Але двері швидко зачинилися, і ми подерлися драбиною. Увесь підйоми, навіть трохи довше, я не міг позбавитися від видива безпомічної тварини, яка повільно конає від витоку повітря. В окопах безпечніше? запитав Чарлі. Я не знаю. Ніколи не бував під час землетрусу. Можливо, стіни траншеї зійдуться і розчавлять нас. Мене здивувало, наскільки темно було на поверхні. С золотої риби майже зайшла, бізори мали компенсувати низький рівень освітлення. Ворожий лазер мигнув зліва від нашої точки збору, викликавши короткий спалах іскор, мазнувши по опорі гігаватника. Нас ще не помітили. Ми всі вирішили, що так, в окопах буде безпечніше, і трьома стрибками вскочили в найближчий. В ньому вже було четверо чоловіків та жінок. Один із них був тяжко поранений або мертвий. Ми скотилися по валу, і я налаштував підсилення візора на Лок-2, оглядаючи товаришів по траншеї. Нам пощастило, один був гранатометником, та й ракетну установку вони теж мали. Я міг просто розібрати імена на шоломах. Ми опинилися в траншеї Бріл, але вона нас ще не помітила. В дальньому кінці окопу вона обережно виглядала з-за краю, направляючи два підрозділи у фланговому русі. Коли вони опинилися на безпечній позиції, лейтенант, пригнувшись, відійшла назад. – Це ви, майоре? – Так і є, – обережно відповів я. А в голові крутилася думка, чи ці люди поряд теж полюють за моїм скальпом. Що це за землетрус? Їй була доведена інформація про знищений крейсер, але не про другий дрон. Я пояснив так коротко, як міг. Зі шлюзу ніхто не виходив, відказала вона. Ще не виходили. Вважаючи, що всі вони в стазисі заховалися. Ага, вони були ближче до нього, як і інші. Може, все ще хтось лишився, не беручи до уваги моє попередження. Я увімкнув загальну частоту, аби перевірити, аж раптом все, дідько, пішло шкеребарть. Земля зникла з-під ніг і раптово з'явилася знову так міцно нас що аж з траншеї вилетіли. Несло нас декілька метрів ще й достатньо високо, аби вдалося розгледіти яскраво помаранчеві та жовті вирви в тих місцях, куди прилетіла нова. Я приземлився на ноги, але земля так трусилася і совалася, що встояти було неможливо. З басовитим торохтінням, яке відчувалося крізь підошви, місце збору над нашою базою розкрешилося і впало. Через сув ґрунту стала помітна частина захисного поля, яке з певною грацією опустилось на новий рівень. Що ж, мінус один кіт. Я сподівався, що всім іншим вистачило часу і клепки в голові, щоб добігти до бані. З найближчого до мене окопу видерлася постать, і я відразу зрозумів, що це не людина. З дієї відстані мій лазер пропалив діру прямо через шолом істоти, яка зробила ще два кроки і впала назад. Ще один шолом виткнувся. Його було зрізано ще до того, як ворог встиг підняти зброю. Важко було зорієнтуватися. Єдина річ, що лишилась незмінною, це баня стазису, але він виглядав однаково з будь-якого кута зору. Всі, крім одного, гігаватника попадали, а той, що лишився, раптом увімкнувся з діамантовим полоском прожектора, який підсвічував хмарки пароподібного каменю. Очевидно, це ворожа територія. Я пішов по тремтливій поверхні в бік куполу. Зв'язатися ні з ким з командирів загонів не вдалося. Очевидно, вони всі були в стазисі. Та Гіллебоу з мором виявилися доступними. Наказав Гіллебоу піти в стазис і вивезти всіх назовні. Якщо в наступній хвилі теж буде 128 ворогів, то нам знадобиться кожен. Заматрус завмер. І я зрозумів, що знаходжусь в окопі дружньої в лапках камбузної команди, бо там були лише Орбан з Рудьковські. «Здається, рядовий, вам все доведеться починати спочатку». «Вона й на краще, сер. Треба же печінці відпочити». Надійшов виклик від Гіллебоу. «Сер, там лише десятеро. Інші не встигли». «Вони лишились ззовні поля? Часу у них мало би бути вдосталь. «Не можу знати, сер». «Менше з тим. скільки людей в нас лишилось загалом». Я знову спробував частоту командирів загонів, але там було тихо. Всі троє очікували лазерного вогню противника, але його не сталося. Можливо, чекають на підкріплення. «Сер, я нарахувала 53. Можливо, хтось без свідомості». Почувся рапорт пані лейтенантки. «Гаразд». Нехай укриються, поки. Тут з'явилася друга хвиля. Десантні транспорти промайнули соплами в наш бік, гальмують. Ракетами в'їбій по ним. закричала гілобо усім, але ніхто не здогадався лишитися при пусковому пристрою, коли нас викидало з траншей. Гранатометів теж не було, а для лазерів за далеко жодної небезпеки ворогові вони не становитимуть. Ці транспорти були в п'ятеро більше за попереднє. Один з них ледь зупинився в кілометрі, аби висадити більше п'яти десятків багнетів, можливо, шістдесят чотири. Помножте на вісім і отримаєте п'ятсот дванадцять. Нам їх не зупинити ніяк. «Слухайте всі!» – говорить майор Мандела. Я намагався утримати голос рівним і тихим. «Ми відступаємо до куполу швидко, але впорядковано. Я знаю, що нас розкидала до дідька. Якщо ви з четвертої або з другої чотири, затримайтесь трохи і прикрите вогнем відхід першої-третьої підтримки». Перша, третя і обслуговування. Здолайте піввідстані до куполу і зупиніться, прикривайте вихід другої і четвертої. Вони зупиняться на краю поля і допоможуть нам дійти. Я не мав вживати слова «відступ». Його не було в книгах. Занепадницька дія. Занепадництва там було більше, ніж дії. Вісім чи дев'ять солдатів відкрили вогонь, всі інші відходили. Рудьковський і Орбана немов корова язиком злизала. Уважно прицілившись, я зробив пару пострілів, які ні до чого не призвели, потім перебіг на інший край траншеї. Виліз із неї і чкурнув до купола. Туріанці почали стріляти ракетами, але схоже, що більшість проходила зависоко. Двох з наших рознесло на шматки ще до того, як я добіг до половини, потім знайшов підходящу скелю і заліг за нею. Висунувшись, помітив лише двох ворогів – постріли лазером, по яким могли хоч якось зачепити їх проти кращої чеснотою хоробрості, є непривертання зайвої уваги до себе промчав до краю куполу і зупинився, аби прикривати відхід інших. Після кількох пострілів стало очевидним, що я просто вдаю із себе мішень. Наскільки було видно, була лише одна людина, що мчала до стазису. Поряд, настільки близько, що можна було доторкнутися, промайнула ракета. Я зігнув коліна, відштовхнувся і увійшов до стазису у скоріш за все в неповажній позі.